احب الله والاسلام احب الله والاسلام احب الله والاسلام احب الله والاسلام والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Zahvaljujem uzvišanom Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima, donosim salavat i selam na njegovog poslanika Muhammeda, salallahu alayhi wa sallam, na njegovu častnu porodicu, njegove ashaabe i sve njegove iskrene sedbenike dosudnjega dana. Život na ovom svijetu pun je iskušenja. Čovjek u svojoj prirodi teži ka sigurnosti i bezbjednosti. To je ljudska priroda. To je ono čemu svaki čovjek teži. Da mu je da nekako bude siguran, da mu je na u toj sigurnosti provede život. Međutim, da li čovjek istinski zna šta je to prava sigurnost? Da li se čovjek ikada zapitao šta je to suštinska sigurnost čovjeka? čovjek je stvoren sa zadaćom i on mora znati šta je suština njegovog postojanja, šta je suština njegovog boravka na ovom svijetu i šta je suština onoga što čovjeka čeka na budućem svijetu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Allezina amenu velem jelbisu imanehum be dhulm Udaike lahumul amnu vahum muhtedun Onima koji vjeruju allezina amenu وَلَمْ يَلْبِسُوا إِمَانَهُمْ بِظُلْمِ I svoje vjerovanje ne mješaju sa zulumom, odnosno nepravdom. وَلَاِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ Ovi i ovakvi će biti sigurni. وَلَاِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ To su oni koji su sigurni. I to su oni koji su upućeni. Zamislite, naša duša sama po sebi, u svojoj prirodi, teži ka sigurnosti. I čovjek u svojoj prirodi teži ka uputi. Njegova priroda je takva da on želi biti ispravan, da želi buj, biti na pravom putu. Pa čak i oni koji su skrenuli s pravog puta, vidite i kako se busaju u prsa i govori da su oni na ispravnom putu. Kada biste razgovarali sa ljudima koji su zastranili u pogledu vjerovanja u potpunosti, pa čak i bezbožnici, Oni misle da su na pravom putu zato što su bezbožnice. Zato što ne vjeruju u Allaha uzvišano. Zamislite koja je to koja je to zabluda. Čovjek misli da je u pravu i da je to pravi put, iako se nalazi u pravoj zabludi. Ovdje govorimo o onima koji uvjeruju u Abaha S.W.T. <gled> <gled> I svoje vjerovanje ne, vje, ne miješaju sa mnogo boštvom ti i takvi će imati spravu, sigurnost i ti i takvi će biti upućeni. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Fad'u Allahe muhlisina lahuddin Bola ukeriha il kafiru Fad'u Allahe muhlisina lahuddin Allaha molite muhlisin iskreno mu vjeru ispovjedujući muhlisin iskreno mu čineći ibade muhlisina lahuddin Iskreno mu, čineći, iskreno mu robojući. Makar to mrzili i prezirali nevjernici. Sam termin ibadet kroz mnogih ljudi je nepoznanica. Upotrebljavaju termin ibadeta, ne znaju šta je to ibadet. Ako čovjek ne zna šta je ibadete zanemarit će stvari koje su od ibadeta A druge stvari koje nisu ibadet nazivat će ibadetom i radit će te stvari koje nisu naređene. Zato je važno za svakog muslimana da zna šta je pravi ibadet, šta je to ibadet. Kako kaže šeikul islam ibn Taymi, rahimahullahu ta'ala, da je ibadet ismun džami'un li kulle ma ju hibbuhu allahu a yarbah min al-aqvali vel-af'ali al-zahira vel-baqli. To je sve obuhvatno ime. Dakle, ibade to obuhvata ismun džami'un likullima juhibbuhullahu erdah. Ibade to obuhvata sve ono što Allah voli i sa čime je zadovoljan. Ono što Allah voli i sa čime je zadovoljan. Min al-aqvali val-af'ali od riječi i dijela. Al-vahira val-batine i javnih i tajnih. I čovjek Sve postupke može da analizira kroz ovu definiciju. Sve ono što Allah voli, sve što voli sa čime je Allah zadovoljan, bilo da se radi o riječima ili dijelima, javnim ili tajnim, to je ibadet. Ono sa čim nije zadovoljan Allah Ćelrešanu, ono što Allah ne voli, makar ljudi nazivali ibadetom, to se ne ubraje u ibadet. I ljudi neće zato stvariti nagrado kod Allaha uzvišenog. Ma ljudi to nazivali ibadatom i smatrali to ibadeto? A šta mi kako znamo da Allah dželle šanuhu nešto voli i da je s nečim zadovoljan. To nam pomaže Allahovatobarike teala kniga i sunnet njegovog poslanika alejhi salatu vesselam. Ono što je Allah tebareke teala objavio u svojoj plemeni knjizi i što nam je naredio da ibadeta I ono što nam je naredio Allahu poslanika a.s. da radimo od ibadeta, od dobra doslovlja, to se smatra ibadetom. Pazite, precizno sam rekao, ono što nam je naređeno da ibadetom, ono što je definirano kao ibadet, što je naređeno da radimo. Sve ono što nam nije definirano kao ibadet, ne može se smatrati ibadetom. Jer ibadetu nam je zabranjeno raditi ono što nam nije naređeno. to dakle, ibadetu ne može čovjek pravit manipulacije. U Eibadetu je zabranjeno sve ono što nije naređeno, što nije dakle došlo, što nije pojašnjeno kao ibadet. Za raziku od međunutskih odnosa, gdje su nam stvari dozvoljene, sve, sve nam je dozvoljeno osim onog što nam je zabranjeno. Pa ako je određena vrsta odjeće zabranjena, zabranjena zbog tog što je tjesna po opisu, ili zabranjena, na primjer, zato što je ukradena, zabranjena, sve ostale druge vrste, na primjer, je dozvoljena. Ne trebamo za svaku košulju tražiti dozvoljena ova košulja, ali dozvoljena ona. Ono što je šariatom od odjeća zabranjeno, znači precizirano da je zabranjeno, to je zabranjeno. Sve ostalo je dozvoljeno. A u ibadetu suprotno. Sve je zabranjeno osim onog što je dozvoljeno. Dakle, u ibadetu je to precizno. Sve je zabranjeno osim onoga što je dozvoljeno. Zato Allah voli i zadovoljen je s onim što je on naredio da mi radi. I što nam je naredio Allahog poslanika alaihi salatu wa sramu. Svejedno da se radilo o riječima, dijelima, o javnim ili i riječima i dijelima. Allaha iskreno robujte. Iskreno mu vjeru, dakle, ispovjedajući. Makar to mrzili nevjernici. Ko su ti koji će biti sigurni na sudnjem danu? Kaži im kathir rahmetullahi ta'ala aleyhim. Haulai lalazina ahrasu ibadate lillahi vahdahu. To su oni koji su ibadet iskreno činili samo Allahu. Pazite, iskreno činili samo Allahu. Jer ibadet ništa od ibadeta, to dobro zapamtite. I ove stvari se ponavljaju s razlogom. Nemojte misliti da se ove stvari ponavljaju zato što nemamo o čemu govoriti. Nego zato što su važne. Ako ove stvari nisu kako treba, čovjek može da sruši svoju vjeru potpunosti. Ko čovjek ne dao Allah subhanahu wa ta'ala za stranu i u ibadetu, pa pridruži nešto Allahu subhanahu wa ta'ala u ibadetu, gotovo. Mekanski mušnici su to uradili. Oni su vjerovali u Allaha, vjerovali su da Allah postoji, međutim zajedno sa Allahom su obožavali nešto drugo. Potresnih priča mi imamo iz naše svakodnevnice, gdje ljudi kažu Allaha uzvišenog istinski vjeruju. Međutim kada pogledate postupke, vidite da ljudi pored Allaha obožavaju mnogo što što drugo. Neki su svoju strast za Boga uzeli. A neki obožavaju mrtvace. A neki obožavaju kipove. A neki su sujevjerni. Misle da će mačka promijeniti kretanja u kosmos ako preleti preko puta i tome slično. I te ljude koliko fali te čiste vjere, odnosno oslonca na Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato kažem, Ketir Rahmetullahi Ta'ala nehi, to su oni koji iskreno ibadet čine samo Allahu. U onam mišniku bih išajaj ništa mu kao druga nisu pripisali. Humun aminuna jaumal kijameh, to su oni koji će biti sigurni na sudnjem danu. Oni koji budu samo ibadet Allahu činili i ništa mu kao sudruga ne budu pripisali, to su oni koji će biti sigurni kada na sudnjem danu. Humun aminuna jaumal kijameh. المهتدون في الدنيا والآخرة اي تو صنعي كيسو أبوثني ندنيا لكي نآخرة تو صنعي كيسو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كاجي لما نزلت هذه الآية قالوا فأينا لا يظلم نفسه كدا يبيع لنواعي آية كاجه ابن الله رضي الله تعالى عنه أصحاب رضي الله تعالى عنهم سزاپتالي كتو ادنس نجني نبراه دو سام سبب Adlulm u arapskom jeziku je nepravda. Pa kaže, ko to od nas ne čini nepravdu sam sebi? Baš ima neko da ne čini nepravdu sam sebi. I to je ashab radijallahu ta'ara anhum uznemirilo. U drugim predajama se spominje da je, da je to uznemirilo ashab radijallahu ta'ara anhum. Tražili su oni dodatno pojašnjenje da vide na šta se misli ovim kuranskim ajetom. Fakala Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem Lejse vi dhaliku. Rakao ime nije to tako. A nem tesma'u ila qawmi Luqman? Inna širka la dhulmun arzim. Zar niste čuli za riječi Luqmanove? U nekim predajama spominje se za riječi dobroga Allahove ogroba koje je uputio svome sinu. Luqman je ovaj riječi uputio svome sinu. Inna širka la dhulmun arzim. je širk Najveća nepravda. Enda širka la volmun alim. Zaista je širka odnosno mnogoboštva najveća nepravda. Subhanallah, zamislite čovjeka koji se tuži na različite vrste nepravdi koje mu se čini. Tuži se na to. A sam sebi čini najveću moguću nepravdu. Kako? Time što porad Allaha obožava još nešto. Time što porada Allaha uzvišenog ibadat čini nekome drugom. Time što pored Allaha subhanahu wa ta'ala, nešto drugo je uzeo za božanstvo mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I zamislite, to je najveća nepravda koju čovjek može učiniti. I može učiniti sam sebi. Jer to je najveći grijeh, najveća nepravda, najveća nepravda i prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala njegovih stvarenja. Nije najveća nepravda, Da nije najveća nepravda ubijstvo, nije najveća nepravda genocid, nije najveća nepravda silovanje, nije najveća nepravda krađa, razbojništvo i tome slično. Nisto najveći grijesi. nisto najveći grijesi, jako su vraju velike grijehe. Nije kamata najveći grijeh. Najveći grijeh je mnogoboštvo uzvišeno vallahu, pripisivanje vallahu, pripisivanja vallahu. To je najveći grijeh. To Allah neće oprostiti nikome ako se zato ne pokaje čovjek dok je živ. To Allah neće oprostiti nikome. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru Allah neće oprostiti da mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostiće druge grijehe mimo toga kome on bude htio. Allah neće oprostiti mnogoboštvo, neće oprostiti širk. Pazite, to je opasna stvar. Imusima mora da se upozna sa propisima vjere kako ne bi kojim slučajem zalutao s pravog puta wa aliyadu billah pa nešto izjednačio sa Allahum u ibadatu povješao svoje vjerovanje sa samnogoboštvom i da zbog toga ne do Allah gelleshanu izgubi sigurnost u životu na ovom da izgubi sigurnost na budućem svijetu i da u životu na ovom svijetu bude od onih koji su zaluta Kako čovjek bude, dakle, samo Allahu ja ibadat činio i ne bude ništa kao sudruga pripisivao, on će na sudnjem danu biti upućen, na sudnjem danu će imati potpunu imaće sigurnost, a u životu na ovom svijetu bit upućen. Znači li to da čovjek koji počini grijeh i koji istrajava u velikim grijesima, će imati potpunu sigurnost na sudnjem danu? Ne znači. Čovjek koji istrajava u grijesima, koji time narušava potpunost svoga imana, odnosno umanjuje od svoga imana, sigurnost ćemo na sudnjem danu biti umanjena nasprav njegovih grijeha koje je počinio. Što je više grijeha, to je manje sigurnosti. Što je više grijeha u životu na ovom svijetu, to je manje upute imanu, qawlun bil lisan, wa'atiqadun bil janan, wal amalu bil arkan, yazidu bil ta'ati, wajanqusu bil arkan. Iman je jezikom, ubjerenje srcem, rad, organima, djela, wal amalu bil arkan, yazidu bil ta'ati, wajanqusu bil arkan, povećava se pokornoš smanjuje osmanjuje se grješenja. Povećava se pokornoš smanjuje osmanjuje se grješenja. Što je iman, jači? Sve je sigurnost na sudnjem danu veća i sve je uputa veća. A što je više grijeha, a manje je ibadeta, sve je uputa u životu na ovom svijetu manja i sve je sigurnost na sudnjem danu manja. Pa će ljudi na sudnji dan doći, a neće se osjećati sigurnim. Neće biti sigurni zbog mnoštva grijeha koje budu učinili. Oni koji budu imali potpun iman bez istrajavanja u griješenjima, Sretnu Allaha žele lešanu sa potpunim imanom. Allahu su se pokajali za sve velike grijehe koje su učinili. Oni će imati potpunu sigurnost na sudnjem danu. I oni su potpunosti upućeni. Njihova uputa u životu na ovom je potpuna. A ako budu imali grijeha u životu na ovom svijetu, njihova uputa će, će biti umanjena shodno grijezima koje budu koje učinjene. Kakav je postupak ljudi koji dođu na sudnje dan s velikim grijezima? Su, naravno, mnoge frakcije su zasfranile u pogledu velikih grijeha. Pa su rekli da počinjujec velikog grijeha na sudnjem dan će biti vječno u vatru. Počinjujec velikih grijeha kažu ide u vatru. Zašto? Zato što je to pokazatelj odlaska dijela njegovog imana. A oni su rekli da je iman jedna cjelina. Pazite kako zabluda kad dolazi, kako... Kad šubha dolazi čovjeku. Kako čovjek lahko zastranje. Rekli su da je iman jedna cijelina, la je teđez koja se ne cijepa, koja nema svoje ogranke. A mi znamo da se iman dijeli na 60 i nekoliko ne 70 i nekoliko ograna i najveći je la ilaha illallah, a najmanjije je da čovjek ukloni puta ono što smeta muslimanima. I da je stid sastavni dio imana kako kaže Resul sallallahu alihi wa sallam alihi u šumetu minel iman. Rekli su iman, la teđeza, da se iman ne smanjuje i ne povećava, da se ne povećava i ne smanjuje, nego jedna cijelina. Ako ode je jedan dio imana, otišao je iman u cijelosti. Pa su rekli, oni koji smatraju da počinju od cijelikog grija, izlazi iz Islama, rekli su, čim počini grijeh, izlišao iz Islama i gotovo, on je keafer, nedjernik, ide u vatru. Ovdje je došla šuma, je došla zavluda, ovdje se pojavila zavluda. A drugi su rekli, ne, pošto iman je jedna cijelina, ne svanje se, ne povećava se. A Allah je rekao, one ko kaže, la ilaha illallah, ući će u džennet. Eh, mi ne možemo kazati da sad grijeh šteti imanu čovjeka. Kad čovjek kaže, la ilaha illallah, on ima iman. I ne možemo ništa naštetiti više. Pa kad čovjek počini grijeh, kaže, ništa to ne ostavlja traga na njegovo iman. Ima ni jedna cijelina, ne može otići. E što god počiniš od grijeha, ništa to neće, fali ti, tvoj iman. Pa oni kažu da sa imanom više griješenje ništa ne štati. Ovi su zastrani u jednom pogledu, ovi zastrani u drugom pogledu. Međutim, ispravno jeste da počinioc velikog grijeha je, kako se to kaže u arapskom jeziku, tahtel mešie, pod Allahom džel našanu uvodio. Ako bude htio, oprostit će čovjek, a ako bude htio, kazit će. Ona je počinio velike grijeh, ako Allah je našao budehtijo. Oprostićemo te grijehe zbog njegovih dobrih dijela, zbog uh, drugih dobrih dijela koja je uradio i Allah je našao učimo oprostiće ako budehtijo. I kaže Allah je našao, "Wa yaghfiru ma dun zalika limen yasha", oprostiće druge grijehe mimo toga, mimo širka, kome on budehtijo. S obzirom dakle da počinio oc velikog grijeha je tahtal mashiih, ako Allah je našao budehtijo, oprostićemo. A ako budehtijo kaže za čega? Hoće li to neko doći kazati Allah Želešanuhu? Je jednom mu a drugome nije. jeli to pravda od strane Allaha subhanahu wa ta'ala? Da, vrhunac pravde od strane Allah Želešanuhu. Zapamtite, kada Allah prašta, prašta i svog rahmeta. A kad kažnjava, kažnjava i svoje pravde. وَمَا أَنَبِظَ bi مِنْ لِلْعَبِيدِ Kaže Allah Želešanuhu, ja nikome od svojih robova nepravdu ne činim. Nikome. Wama a bi vallamin lil abi ja nikkom svojih robooba nepravdu Naš gospodar je pravedan prema svim svojim robovima i nikome neće biti ućnjena nepravda. Fajmen jaamel kale darrloti,ranra, ome jamel kale, darrla in šarran jara kuradi koliko je tunn dobra vidjećga ako radi koliko je trun zva vidjećga. Dakle onaj ko poćni veliki grje. A bude imao vjeru u Allaha, doći će na sudnji dan i ako Allah Žešanu mu bude htio oprostit a ako bude htio kazni I ako Allah Žešanu mu oprosti, oprostio mi svog rahmeta, ako joj bude kazni, kazni zbog svoje pravde. I počinio s veliko grijeha, nakon što bude každjan, ako bude každjan u džahennamskoj vatri, bit će mu, nakon, uh, nakon kazne, bit će izveden iz džahennama i uveden u džennet. بيتش إزوهدن إز جهنم إزوهدن جنة. إيهوه عقيدة أهل <سؤال> سنة والجماعة إيهوه عقيدة أهل سنة والجماعة لكما سو بيلا ناشه الهدفنة جنراتية. أدعباده بن سامة رضي الله تعالى أنه سيهده ركاو ركاو رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونهي كم بسفيدورجي لا نهيما درغو جسدسكو بوغا أسيم الله يدينوك koji nema sudruga. Wa anna Muhammada Rasulullah, idaj Muhammed, wa anna Muhammada 'abduhu wa rasuluhu, idaj Muhammed, Allahu Rabbiy wa rasuliy. Wa anna Isa 'Abdullah, wa anna Isa 'Abdullah. Kaže Rasul sallallahu alejhi ve ko posvjedači da nema drugog istinskog istinsko Boga osim Allaha, jedino koji nema sudruga. Pazite ove stvari nabrajam zato što su nam važne radi kraja haditha. Ida je Muhammed, Allahu rob njegov poslanik, pazite, Allahov, rob. Robovanje je počast za čovjeka. I Allah subhanahu wa ta'ala je opisao Rasula sallallahu alaihi wa sallam mm. omom osobinom, subhanel ladhi esra bi abdihi. Slavljen neka je onaj koji je svoga roba. To je Muhammed alaihi sallatu wa sallam preveo menjel mesjidir haram ila mesjidir aqsa od mesjidir harama u Mekke do mesjidir aqsa u Kudsu e, to njegovo noćno, dakle, putovanje opisao je Rasula sallallahu alaihi ve sellem riječ, abd, rob rob je počas za čovjeka i mi smo počasljeni što smo robovi Allaha uzvišanog gospodara i tvorca kosmosa i svega ostalog wa enna Isa abdullahi va rasulo i da je Isa Allahov rob i njegov poslanik. Resno sallallahu visu lalama kaže ko posvjedući da nema drugog istinskog bogasima Allaha i da je Muhammed eh, koji nema sudruga i da je Muhammed Allahov rob i njegov poslanik i da je Isa Allahov rob i njegov poslanik. Zašto? Zato što su ljudi zastranili u pogledu Isa Isa'a a.s.a. Neki su rekli da je on Boži sin, a neki su rekli za njega da je on Bog vr'ijadu billah. A Isa a.s. je Allahov rob i njegov poslanik rođen je od majke bez oca i u tom nema nikakvog čuda, apsolutno nikakvog čuda. Ne možemo tu govoriti o čudu u smislu da je to čudo nešto nemoguće. Ne, Allah uzvišenom ništa nije teško, samo kaže budi i ono bude. Allah Đelešanu je stvorio Adama a.s. bez oca i majke, Havu je stvorio od Adama a.s. bez majke, Isa aleyhi salatu vesselam stori od majke bez oca. Wa kalimatuhu alqaaha ila I irija koju je uputio Marijemi. Wa ruhun I duša koja je stvorena da i duša od njega, to jest od Allaha subhanahu To je duša koju je Allah dželle şanu izveo iz kičme Adama aleyhi salatu vesselam kao i sve ostale ljude i to je duša koju je Allah subhanahu ta'ala stvorio. Allah dželle şanu je stvorio Isa aleyhi salatu vesselam Allah dželle şadul lem yalid ve lem yulad dve veoma važne stvari za svakog muslimana posebno ovo naglašavam zato što su mnogi muslimani potpali pod uticaj pod uticaj drugih religija koje govori o svome učenju pa mnogo je onih koji naravno nisu naučili svoju e, svoju vjeru na ispravan način i smatraju da je Isa alejhi salatu vesselam el a'yad sin ili da je Isa bogu el a'yad billah Isa alejhi salatu vesselam ma katuluhu ve ma salabuhu Isa a.s. nije ubijen, niti je razapet, nego se to njima samo pričinilo. Barrafa'ahu Allahu ilaih, nego ga je Allah želešanu uzdigao, uzdigao sebi. Dakle, Isa a.s. je Allaho rob i njegov poslanik. Allah želešanu, ga je stvorio, Allah želešanu ga je stvorio i on nema kod sebe, nije imao ni jednu osobinu božanstva. Pazite, Isa a.s. nije imao osobine božanstva i on ne zaslužuje da bude obožavan i nije pozivao ljude da njega obožavaju, nego je pozivao ljude onome čemu ih je pozivao i Muhammed a.s. to jeste da obožavaju samo Allaha uzvišenog i da mu ništa kao sudruga ne pripisuju. وَرُوْحُمْ مِنْهُ وَالْجَنَّةَ حَقٌ i da je džennet istina. I da je džennet istina. وَالْنَارَ حَقٌ I da je nar, odnosno vatra, odnosno djehennem istina. Al djehennetu wa naru mahlukatani l'an. Djehennet i djehennem su stvoreni i oni postoje sad ovog trenutka. Oni su stvoreni i oni postoje. Djehennet i djehennem postoje. La jefnijan i neće nikada nestati. Djehennet i djehennem su stvoreni i nikada neće nestati. Nakon što stanovnici djehenneta uđu u djehennet, I nakon što stanovnici džahnama budu bačeni u džahnem i nakon što posljednji stanovnik džahneta uđe u džahnet, nakon što bude izišao iz džahnama i kada dakle svi stanovnici džahneta uđu u džahnet, kada više ne bude nikoga ko će i biti izvedeni iz džahnama i uveden u džahnet, tada, tada će stanovnici džahnama biti kažavan i niko od njih više neće biti spasen, stranici dženneta će vječno uživati kao što će stranici džehendama vječno bivati kažnjavan i veli ijadu bilja da nas Allah uzvišen i sačuva. Ko bude vjerovao u ove stvari koje smo spomenuli? Ad halehu Allahul dženneta ala ma kane minel amal. Allah će ga uvesti u džennet zbog dijela koja je radio. Allah će ga uvesti u džennet zbog dijela koja je radio. Na izgled stvari, jednostavne, a čovjek zarađuje veliku nagradu. Jednostavne, na izgled, ali zahtijevaju od čovjeka mnogo truda. Jer čovjek koji je svjestan šta je u suštini ibadet, odnosno robovanju uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ara, kada je svjestan koliko se mora podrediti robovanju uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ara, koliko se mora posvetiti robovanje Allahu Đelešanu i koliko se mora čuvati svi stvari koje ga vode u stramputicu. I kada je čovjek svjestan kako njegov ubježenje treba biti u pogledu isamog Isa, alaihissalatu vesselam, ovo sam posebno govorio zbog toga što nerijetko slušan iz reda muslimana one koji govore o Isa, alaihissalatu vesselam i to na pogrešan način. Nažalost, nose uvjerenja onih koji imaju iskrivljeno vjerovanje u pogledu Isa, aleyhi salatu veselam. Mnogo ih je koji smatraju da je Isa, aleyhi salatu veselam, Boži sin, da je Isa, aleyhi salatu wassalam, Bog, da je on taj kome se treba obraćati, od njega pomoć tražiti i tako dalje. I da ljudi smatruju da je to ispravno govori to je ispravna vjera, da je to ispravno vjerovanje. To nije ispravno. Zdjerovanje, jer Allah je lešano učimo, kul ahad. Koja vrijedi koliko trećina Kur'ana, kul ahad, Allahu samed. Reci Allah je jedan. Kul huvallahu ahad, Allahu samed, Allah je utočište svemu. Lem jelid, valem julad. Pazite, zašto vrijedi trečinu Kur'ana? Lem jelid, valem julad. Nije rodio, niti je rođen. Valem jeku lehu kufuven ahad, i njemu niko nije. Allahu uzvišenom, niko ravan nije. Sura Teuhida, sura koju trebamo posebno voljati. Sura kojom očitujemo svoju vjeru uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, kojom potvrđujemo jednoću Allaha želešanohu, kojom potvrđujemo da Allah subhanahu wa ta'ala nije rodio, niti je rođen i da njemu niko ravan nije. I kada to govorimo i kada to učimo, moramo, to, moramo te stvari i poznavati ione koji čujemo da govori o pogledu Ajsa alihi stvari koje nisu ispravne trebamo im nato i sugerisati. U hadisu Utbana stoji: "Fainallaha harama 'alan nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Allah je zabranio vatri. Harama 'alan nari Men ko narala Allah je zabranio vatri onoga ko kaže la ilahe illallah jeleci time jeleci time Allahu velal shanuhu pazite Allah je zabranio vatri onoga ko kaže la ilahe illallah jalejci time Allahu velal shanuhu lits kada izgovori ove riječi i radi u skladu s njima iskreno dakle u ime uzvišenog Allaha subhanahu wa taala Allahu velal shanuhu je zabraniti jehenamskoj vatri njegovo tijelo pa Allaha uzvišenog molimo Daram grije naše oprosti, daras učvrsti na putu istine, daras sastani u džennetu sa poslanicima, šehidima i iskrenim i dobrim ljudima. Wa akhiru da'wana inel hamdulillahi rabbil alamin wa subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alaikum wa rahmatullahi